Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy valahogy megoldom. Jó estét kívánok, sziasztok! Nem tudom hallani engem, kicsit hogy a hangom az kappan. Pati Miklós vagyok a Pulis Space csapatából. Most összefoglalnám nektek, hogy nagyjából kik vagyunk pár mondatban, eddig mi történt a csapattal, most hol tartunk, és még a terveink hogy nagyjából az elkövetkező fél évre. Nagyjából erről. Tudok most majd beszélni? Kaphatok majd képet. Az előadásom címe az a Humbeyor 15, az a vagy a második menet. Tehát ugye meg lehet kérdezni, hogy akkor mi volt az első menet, vagy elmondom ezt is. Először is arról, hogy kik vagyunk, annak, akik esetleg nem tudná, hogy miről van szó. Ez a Pulis space Team tulajdonképpen egy GLXP csapat. a GLXP az a Google Lunar Express című verseny, erre neveztünk be. Ez a verseny semmi másról nem szól, mint hogy egy magánfinanszírozású űreszközzel, egy holdszondával le kell szállni a holdon, ott meg kell tenni 500 métert, és vissza kell küldeni képeket. Információkat, nagyjából egy gigabyte ö, méretben. Az érdekesség ennek a versenynek az, hogy ö, a, az egész ö, projektet ö, magántőkéből kell finanszírozni, ö, minimum 90%-ban, tehát bármilyen állami támogatás, csak 10%-ban jelenhet meg benne. Ö, hát nagyjából a csapatról, illetve a mögött álló cégről, ö, ugye ez a Pulispace hosszú távú küldetésünk, ö, kutatás, fejlesztés, fiataloknak a ö, bevonása, ö, technológiák ö, kutatása, fejlesztése, lehetővé teszik űrjárvűvek, rendszeres indítását a világőrbe, holdra, bolygókra, egyéb helyekre. Próbálunk új lehetőségeket megnyitni, és minős, ö, minőségi szolgáltatásokat biztosítani a jövőben látó befektetők számára, akik világőr, bla, bla, bla stb. Mint ezt magánerőből. Ami ugye a mostani előadástémájére, ami a mostani projektünk. Ez az, hogy képességeinket szeretnénk demonstrálni a Google Lunar X Prize versenyen, elsősorban indulással, de természetesen az sem baj, hogyha megnyerjük, ugye ez a cél alapvetően. Összefoglalnám, hogy nagyjából eddig mi történt a csapattal. Ugye a csapat nagyjából 2010. júniusában alakult, Uh, júliusban, hogy meglegyen a pénzügyi és a szervezeti hátterünk, alapítottunk egy kft t ez a Polispace Technologies KFT. Uh, augusztusig uh, sikerült kidolgozni a uh, Letter of Intent-et, az az loit, ez ugye Tulajdonképpen egy szándéknyilatkozat volt a Google Lunar x Prize nak hogy mi szeretnénk indulni ezen a versenyen. Ők ezt szakmailag elbírálták, és azt mondták, hogy ez, ez szakmailag megfelelő, tehát nem humbug vagyunk, hanem tényleg komolyan gondoljuk a dolgot. Megalapítottuk augusztusban a kislépésklubot. Ugye, mivel a, tulajdonképpen a szakmai felkészültségünk az tökéletesen megvolt erre az egészre, csupán csak az a kis 50 ezer dolláros nevezési díj hiányzott, ami beugró erre a versenyre, ugye? és így magánemberek tudtak minket támogatni, viszonylag sikeresen különben. Szeptemberben befogadta, ugye visszajelezte a GLX-ből, hogy befogadták a Letter of Intent-et, tehát jó az, amit... Csinálunk, megtartottuk első sajtai tájékoztatónkat. ez ugye azért volt mérföldkő, mert ekkor értesült a nagy közönség arról, hogy mi létezünk tulajdonképpen. És akkor, akkor volt egy nagy roham felénk, tehát akkor eléggé sokan megismertek. Szeptemberben elkészítettük a nevezési dokumentumot, ami egy ilyen formanyomtatvány volt a, a terveinkkel, hogy hogy néz ki a szonda, hogy, hogy tervezünk költségvetés, ilyesmi. Ezt is befogadták, és várták, hogy utaljuk el a pénzt, ugye. tehát a nevezési díjat, hogy teljes legyen a regisztrációnk. És onnantól kezdve, ugye októbertől decemberig folyamatosan ment ez a pénzgyűjtés tulajdonképpen, mind a mellett, hogy természetesen szakmailag nagyon keményen dolgoztunk. Most jobb? Még. Még? Jó. Nem vagyok egy rockstar, tehát nem olyan átütő a hangom. Hát e, ugye, és akkor nagyjából eljutottunk oda, ahol most vagyunk. Ugye most vagyunk januárban, örömmel bejelentettük valának, sokan tudják, hogy sikerült a pénzt összegyűjtenünk. És akkor most örülünk, de tényleg látszik rajtam, hogy mennyire boldog vagyok. És hát azt tudni kell, hogy nem állhatunk le, mert a neheze az igazából csak most jön, mivel meg kell építeni ezt a szondát, és lehetőleg meg kell nyerni a versenyt. Hát 2014-ig, ugye? Hát ez lenne a cél. Hát ugye hova akarunk eljutni? Hát természetesen a Holdra, 2014-ig, amikor is vége van a versenynek, de lehetőleg előbb, úgyhogy megnyerjük. De ugye azt tudni kell, hogy lépésekkel haladunk, tehát ez nem úgy néz ki, hogy néhány amatőr meg néhány profi összejön, és akkor pif összecsapjuk, megcsináljuk, és ő de jó, minden jól lesz, működik. Hát ez, ez azért még a mesében sem így van. Úgyhogy jelenlegi tervünk a Humveyor 15 elkészítése, július végére nagyjából, tehát a nyár közepére. Úgyhogy az elkészült modell az képes legyen mind a Humveyor, mint pedig a GLXP előírásainak megfelelni. Ugye mi ez a humveyor alapvetően? Ha valaki nem tudná, ez a Hungarian University Surveyor. Ez egy nagyjából a 90-es években, 95-ben talán indult ilyen egyetemi ö, ö, oktató ö, űrszonda program, tehát ilyen oktatási segédeszköz. Elég sok helyen megépítettek ilyeneket. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egyetemisták, illetve a tanáraik, illetve középiskolások is vannak közöttük, építenek egy ilyen holdszondát, tulajdonképpen, vagy egy szondát, aminek feladata az, hogy tudjon méricskelni ott a terepen, illetve ezt el tudja küldeni ezeket az adatokat vissza. Tehát tulajdonképpen leszimulálva egy teljes küldetést. Azt tudni kell, hogy eredetileg azért lett Surveyor, mert az amerikai surveyor szondákat vették alapul, Ez a, tehát az elsők azok az alapján készültek, amik ugye 1966 és 68 között ö, szálltak le a Holdon. Azt kell tudni róluk, hogy egy nagyon egyszerű szerkezetek voltak, tehát ö, tényleg úgymond csak, és itt na nagyon sok idézőjelben, csak annyit tudtak, hogy leszálltak a Holdra, ö, volt rajtuk tévékamera, antenna, napelem, tudták visszaküldeni, mit látnak. Volt valamelyiken mintavevő egység, azt vissza tudták küldeni, és úgy, az elsődleges és legfontosabb feladatuk az nagyjából az volt, hogy egyrészt az amerikaiak el tudnak jutni a holdra, másrészt pedig az, hogy bebizonyították azt, hogy nem süllyednek el a porba, tehát le lehet szállni tulajdonképpen holdon. Ugye ezt próbálja modellezni nagyjából ezeknek a képességeit ez a Humboldt-program, illetve hát vannak, van köztük nagyon sok érdekes elképzelés. Ugye kérdés lehet az, hogy miért építünk ilyen hubbájart, ugye hát először is azért, mert minden lépést szimulál, egy valódi küldetéshez kell. Tehát föl kell építenünk az irányítóközpontot, meg kell építenünk az eszközöket, meg kell valósítanunk a kommunikációt, küldetést kell terveznünk, műszereket, mindent végig kell csinálni és végig kell gondolni hozzá. Másodszorban a nek és a, ez Elsősorban a, a csapatnak is, és a GLXP-nek is elvárása, hogy, hogy ismeretterjesztő munkát végezzen, illetve oktató munkát, és ez, ez egy együttműködés tulajdonképpen ezzel a Humveyor mondjuk úgy programmal, vagy, vagy egy oktatási hát program, hogy mi ebbe besegítünk. És természetesen, aki jön és csatlakozik, az, az ebből nagyon sokat tud tanulni, illetve be fogjuk mutatni az eredményeinket ezzel kapcsolatban. Harmad részben, ugye, hát ezt már mondtam, hogy nincsenek illúzióink, tehát nekünk is meg kell tanulni valamint, hogy hogy kell ezt az egészet pontosan csinálni. Igaz, hogy vannak közöttünk profik, tehát profi űrkutatók, de a csapatnak a úgymond nagy része az vagy nagyon fiatal, vagy, vagy laikus ebben a témában, tehát össze kell szokni a csapatnak egész egyszerűen, és tudni kell, hogy mit kell csinálni. És ugye ez lenne egy úgymond demó projektünk arra, hogy, hogy kifejlesztjük ezt a csapatkultúrát, ami, hogyha oda dobunk magunk elé egy ilyen nagyobb kihívást, mondjuk amikor a repülőképes űreszközt kell megcsinálni, akkor azt már összeszokottan, profi módon és surlódásoktól menten tudjuk csinálni nagyon hatékonyan. Ugye, mi várható ebben a Humveyor 15-ben? Volt néhány megbeszélésünk azzal kapcsolatban, hogy, hogy mit kéne ebben szimulálni, azért, hogy még meg is tudjuk fél év alatt építeni, de azért beépíthető legyen a későbbi küldetésünkbe. Ugye kétfajta rovert fogunk építeni, a szimuláció szinten vezérlésig minden elvénetileg Lesz egy leszálló egység, ami ugye szükséges, mert ebből fognak kigurulni a roberek tulajdonképpen. Ennek is a küldetését szimuláljuk. Megpróbáljuk a fékező egységet. Ebben voltak viták, hogy ezt kell-e, vagy nem kell -e, tudjuk ezt szimulálni, vagy nem, de azt mondtuk, hogy belerakjuk már, hogyha intelligens egység, akkor ennek kommunikálnia kell ugyanúgy a többivel, illetve a földdel, úgyhogy jó, hogyha beleveszünk a tervbe. Illetve valószínűleg az éles küldetésem, sőt, nagyon nem valószínű biztos szükség lesz rá. Illetve hát meg kell valósítanunk az irányító központot is, ami megint csak egy nagyon fontos dolog, mert ugye ő biztosítja a kommunikációt ezzel az egészsel. Hát mivel sajnos nem vagyunk IZA tagállamok, ezért nem tudtuk ugye elkérni úgy Pacsira az IZA-tól a Mikonis nevezető irányító szoftverüket, ami úgy, úgy tudná ezt ingyen nekünk biztosítani, vagy már meg lenne, úgyhogy sajnos nekünk ennek kell elállni, és meg kell csinálni. Nagyjából ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha vannak kérdések, akkor megpróbálok rá válaszolni legfeljebb nem sikerül. Kérdés? Tessék. Hány ember kellett ahhoz, hogy, hogy ezt a, a 5,000 dolláros tiget betizessétek, ami kell a programmal organizált Ember számra, Tehát itt az volt a kérdés, hogy hány ember kellett a és a nevezési díj összegyűjtéséhez. Jelenleg ugye 409 darab kislépés klubtagunk van, akik, mint magánember támogattak minket, illetve ebben benne vannak céges sponsorációk, és benne vannak nagyobb egyéni befizetések is. Tehát ugye emberre, ugye 410-12 körülbelül. Más kérdés esetleg? Igen, tessék. Hányan neveztek be? Igen. A glx 20 induló van jelenleg, tehát ami biztosan nevezett team, illetve amiről tudunk, az az, hogy velünk együtt még éppen 9 darab csapat van elbírálás alatt. Mivel ugye valamilyen érthetetlen oknál fogva nagyon sokan ugye utolsó pillanatra hagyták a nevezést, mondjuk úgy velünk együtt. Ezért a, úgy volt olyan, aki az még, még, ezer, még 2010 utolsó hetében adta be a nevezését. Úgyhogy a GLXP-nek most elég sok adminisztratív feladata van, hogy ezeket értékelje és, és visszajelezze. Tehát ez majd, ez majd egy pár hét múlva fog kiderülni, hogy pontosan hány induló van. Jelenleg 20 a biztos, meg remélhetőleg mi úgy nagyon biztos. Tehát, mert nekünk se jelezték még úgy vissza, hogy megkaptuk volna plecsni. Igen, tessék. Megcsináljál ezt a szondát, ami áll, Ehhez külön szimulációs termet és csináltó volt, körülményekkel, vagy ez hogy jól hangzó terv lenne? Nem, ez terve van véve. Tehát ezt, ez, ezt így kell csinálni, tehát egy moduláris felépítés lesz, egy ö, olyan szabvány alapján próbálunk meg dolgozni, remélhetőleg működni fog a dolog, ami nagyjából 1982 óta különböző űrügynökségek között ö, fejlődik szépen, és a mai napig már eléggé fejletnek mondható, sokan használják. Ez magába foglalja, ez egy moduláris felépítés, tehát tulajdonképpen egy, egy know-how, hogy hogy kell egy teljes küldetés megtervezni, és hogy kell megépíteni azokat a komponenseket, amik akár szimulációs komponensek, akár hardware komponensek egymáshoz illeszthetők tetszőleges konfigurációban. Tehát tulajdonképpen akár azt is megtehetjük ennek segítségével, vagy sajátod is csinálhatnánk, de minek, ha már van. Egyébként ez a CCSDS nevezető ajánláscsomag. Most nem tudom fejbe hogy minek a rövidítése, mert én is ilyen három betűsekkel beszélek, mint az amerikaiak. Tehát, rá lehet keresni CCSD szorg egyébként. Hát van egy pár ilyen 150 könyv, egyenként olyan 30-100-300 oldalas dokumentáció, tehát éppen most egy rágjuk át magunkat rajta. Tehát ez alapján próbáljuk természetesen megcsinálni. Azt is meg lehet tenni, hogy az egész küldetést ezek alapján, az interfészek alapján leszimuláljuk. Ez terv, ezt meg kell tennünk. Tehát olyan nincs, hogy nincsen meg egy hardware-elemnek a szimulációja, de nem feltétlenül kell ö, ezt ö, először megcsinálni a szimulációt. Nyugodtan lehet a hardware, de nyilvánvaló, hogy az éles küldetésnél nagyon fontos lesz, hogy meglegyen a szimuláció, mind a mission control miatt, tehát, hogy ö, tudjuk szimulálni esetleg azt, hogy, hogy mi következhet be, ö, mint pedig azért, hogy meg lehessen egyáltalán tervezni, hogy mit akarunk csinálni. Tehát igen, szimuláció az lesz. Azt, azt meg kell csinálnunk. Más kérdés, igen tessék? sem. És akkor akkor mi a terv? a teván. Először nyerjünk. De további tervek azok már most is vannak egyébként. <tos> <tos> Hát nem tudom. Tehát ez, ez amire így, így nem tudok most gondolni. Most így teljesen így be, én, én személy szerint így, így be vagyok bozva erre, hogy ez a cél, amit most meg kell csinálni. Vannak elképzelések, persze hát magának így a, ezt a, ez a hype, amit csinálunk ezzel, végül, hogyha nyer valaki, akkor ez egy hatalmas nagy preszt tulajdonképpen. Tehát azzal azt bizonyította, hogy ő ebben a nagyon, mostanában nagyon meginduló űriparban, ebben ő egy potenciális szereplő. Tehát ö, mindenképpen ez azt jelenteni, hogy ugye itt van egy cég, nem titkoltam, van mögötte egy cég, az egész mögött, hogy hogyha ezt így sikerül, ö, így mondjuk tegyük fel, hogy nyerünk, akkor a Pulli Space Technologies akár egy ö, nagyon komoly műhold vagy alkatrész szállítóvá vagy küldetés szervezővá vagy akármivel előléphet. És hogy magában itt ezen a piacon, ott betörnénk, és, és lehet a piacvezető, és ilyesmi, tehát ez, ez lehetne. Tehát ha nyernénk, akkor valószínűleg ez történne. Én egyelőre nem merek ilyesmiről beszélni. Tehát annyira nagyon az elején vagyunk, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy dolgozzunk, csináljuk, és szépen lépésenként haladjunk és majd meglátjuk. Tehát amikor ott van meg, megnyertük, akkor majd ezzel elkezdünk gondolkozni. Addig meg kialakul, tessék. És milyen rakéta fölgüldi ezt a gyót? Tehát milyen, milyen rakéta? Hát igen, erre ezt már nagyon sok helyen elmondtuk, hogy milyen elképzelések vannak. Hát az elsődleges elképzelés az az, hogyha egy hirtelen odadnak, így, így mellén nekünk 11 millió dollárt, akkor elbatyagunk szépen a SpaceX-hez, és rárakjuk ezt a Falcon 1-nek a tetejére, az egészet, és akkor ezt földkörüli pályára föl tudja állítani. Persze ez még csak földkörüli pálya. Hiha. itt valami zenél. Ez még csak földkörüli pálya, ott el kell jutni a Holdig. Itt kell mindenképpen egy, egy harmadik fokozat ami ugye egy interplanetáris fokozat, vagy, vagy föld-hold fokozat, ami ugye ezt, ezt meg tudja tenni. Hát ö, tulajdonképpen az is rakéta, de az már tulajdonképpen egy műhold. Na most ugye vannak elképzelések arra, hogy ugye itt a legnehezebb az a föld körülpálya elérése, illetve a, úgymond a energiában, meg, meg úgy látványosságra a legköltségesebb, mert a többi az tulajdonképpen nagy munka. Tehát, ö, Úgymond kis költséggel is el lehet jutni a holdig, tehát mondjuk egy plazmahajtóművel, vagy napvitorlával, vagy akármivel. Itt ugye az a kérdés, hogy mennyi energiát fektetünk bele, és fölviszük az üzemanyagot, nem visszük fel az üzemanyagot. Ugye valószínűleg a kérdés is arra vonatkozik, hogy a földköri pályát hogy érjük el, vagy a holdköri pályát? Bármit. Bármit. Képzelni, erről szó nincs, erről szó nincs. Tehát Magyarországról, igen nagy valószínűséggel nem fogunk rakétát indítani, egyrészt, egyrészt azért, mert nincs mit, tehát másik pedig nem, nem tervezünk azt, hogy rakétát, tehát mi, mi készítsük el a rakétát. Ez ugye Magyarországon nagyon problémás lenne mindenképpen. Egyrészt, mert rakétaindításokat általában óceán fölé szokták, vagy tenger fölé, vagy steppe vagy akármi fölé indítani, ahol nem igazán lehet támadó jelleget kivenni belőle Magyarországon. Ha elkezdenénk kelet felé lövöldözni, mert ez úgy kellemes, akkor páran azt hinnék, hogy mi meg akarjuk őket támadni, főleg, ha le is potyanna a rakéta. Úgyhogy... Nagyon valószínű, hogy, hogy mi vásárolt rakétával, és ez, hogy, hogy mi lesz, tehát mit vásárolunk meg, ez meg a anyagi lehetőségeinktől függ. Ugye Vizipál csapattársam szokta ezt nagyon jól kifejteni, egyébként itt van a közönség sorába. ezzel is üdvözlöm. Tehát ő szokta mondani, hogy, hogy moduláris tervünk van erre vonatkozóan, attól függően, hogy mennyi pénz lesz, illetve mekkora lesz az eszköz, vagy mit tudunk megvalósítani, hogy lesz megfinanszírozva. Akár bér, tehát potyautasként is bemehetünk egy másik küldetéshez, hogy felvisz minket vagy, vagy társuta, társas utazással, elképzelhető az, hogy, hogy több csapat együtt megvesz egy rakétát, és több eszközt fölvisz, és akkor onnan kezdődik a verseny. Elképzelhető az, hogy látja a google -a, hogy hát úristen, itt senki nem tud már meglépni, mert senki nem tudja a pénzt összeszedni, és akkor gyorsan vesz egy rakétát, és rápakolják az egész mezőnyt, és akkor onnan indul a verseny. Elképzelhető, hogy ugyanezt csinálja meg csak a holdig viszel minket, mert annyira szerencsétlen mindenki. Tehát ilyen elképzelések vannak, de azt megmondani, hogy igen, most így, azonnal ezzel, ezt, ezt még nem lehet megmondani. Megvannak a lehetőségek, és, és üzleti, tehát megvá, piacon megvásárolható lehetőségek. Igen, tessünk a technológia az most specifikálva van, hogy itt lehet erre használni. Maga az űreszköz, az mennyivel lesz hazai fejlesztésű gyártáshoz, hogy néz ki, hogy ez telemi munkás üresköz űreszköz alatt mit értünk? Maga azt mondanak. Hát ez egy elég komplex rendszer azért. Tehát azt mondtam, hogy a rakéta, tehát a hordozó rakéta, ami földkörüli pályára állít, az biztos, hogy nem. Tehát, ezen, kívül van ezen kívül ugye van egy interplanetáris fokozatunk. Az ezt nem tudjuk, tehát ez elméletileg ilyen megvásárolható, igaz, hogy írdatlanul drágán, elméletileg Magyarországon is legyártható ez az interplanetáris fokozat. A rover, a egység, hát igyekszünk azért, amit lehet, azt megvásárolni, tehát hogyha olcsóban meg tudunk valamit vásárolni, mint amennyi a kifejlesztési díja lenne, meg a legyártási díja, akkor nyilvánvalóan inkább megveszem. Tehát egy tipikusan az az eset, hogyha ö, van egy ö, tehát van egy szabványos alkatrész, amit föl lehet használni, és ezt gyártják, akkor valószínűleg azt szerencsésebb használni. például nem megyek oda egy fémforgácsoló üzemhez, se, hogy hát feltaláltam a, a hatszögletű tekerpörgencset, ami különben arra jó, hogy hatszögletű, van rajta egy luk, és belül van egy spirál, és akkor az olyan 10 mm-es, az meg kívül 18 mm-es sű, hanem azt mondom, hogy srácok, gyártsatok nekem 1 millió M10-es anyacsavart. Tehát ez, ez ugyanez az eset amit meg lehet venni, azt megveszünk, tehát amik, amik jó, nyilvánvaló, amit nem lehet megvenni, azt nekünk kell legyártani, és Magyarországon tervezzük a gyártást, természetesen. Akkor, akkor mi az, hogy, mert ezen az izgalmas kérdés, mi az, ami ilyen százszerzékon magyar munkat lenne, amikor jobban tudunk csinálni, vagy nem, létezik, vagy nem létezik? Lehetőség szerint minden, tehát amit tudunk, de nyilvánvaló, hogyha meg kell vásárolni valami olyasmit, amit nem gyártanak Magyarországon, vagy sokkal olcsóbb megvenni. Tehát alapvetően ez egy üzleti vállalkozás. Üzleti vállalkozás az akármennyire azt mondjuk, hogy magyar csapat vagyunk, meg akármennyire azt mondjuk, hogy, hogy ez nemzeti ügy, azért, hogyha azt látom, hogy bemegyek a boltba, és megveszem az anyacsavar kilóját, mit tudom én, ezer forintért, akkor nem állok neki egy magyar üzembe, mondjuk attól független, hogy az kínai vagy indiai, vagy akármilyen anyacsavar, nem állok neki itt egy magyar üzembe forgácsoltatni az anyacsavarokat. Tehát uh, ilyen szinten nem, de nyilvánvaló, hogy a tervezői munka, amit lehet, azt itt fog, egyedi dolgokat itt fogjuk gyártatni feltehetőleg, és uh, főleg a szellemi munka fog itt gyártani, de egyébként van Magyarországon gyártókapacitás. Tehát uh, igazából én nagyon nem vagyok vele tisztában, hogy milyen, de nálam okosabbak azt mondták, hogy van, és emiatt nem kell aggódni, megoldható. Igen? Mi az a pénz, amit még össze kell majd kalapozni. Tehát mondtad, ezt a 11 millió dollátaimban amikor kerülne, ez nyilván a valami egy év után, de nyilvánvaló van valami minimum összeg, amit még össze kéne Napnoptan Mondtad, hogy amit, akartok, amit lehet, azt meg akartok vásárolni, de nyilván, hogy a saját dolgot kell fejleszteni, akkor annak is nyilvánvalóan a volt hogy gyártani, akkor még inkább. Tehát, mit látok? Van-e már valami költségvezésre a valamit? Van egy maximális költségvetésünk tehát úgy ezt úgy sikerült összerakni alapvetően, ezt az egész költségvetést, hogy mérnök mérnökórák, mit kell kifejleszteni, az, amit meg lehet vásárolni. Ez különben a nevezési anyagunkban is benne van. Tehát amit nem lehet megvásárolni a piacon, tehát akárhol a világon, az maga a rover. Tehát az, ami úgy van és gurulgat. De annak alkatrészeit igen. Számítógépet, rádiót, napelemet, ilyesmit, azt meg lehet vásárolni. Meg lehet vásárolni elméletileg talán gyártottak már olyat, tehát a leszállóegységet, meg lehet vásárolni az interplanetáris fokozatot, meg lehet vásárolni a hordozórakétát, meg kell vásárolni néhány mérnököt, aki ezt az egészet összerakja. Meg kell vásárolni a kommunikációt, ez nagyon fontos, hogy vannak ilyen követő állomások, az, nekik is van bérleti díjuk, ezt is. Ezt összeraktuk az egészet, és nagyjából 50 millió dollár jött ki. Most arra, hogyha ezt így mindent mi megveszünk saját erőből. És akkor jönnek azok az ötletek, hogy na mi van akkor, hogyha nincsen pénz. És akkor kell így szépen alábadni az igényekből, hogyha ez nincs, az nincs, akkor jönnek be a különböző ilyen ötletek, hogy hát akkor menjünk társas utazásba, akkor a rakéta már nem 10 millióba kerül, menjünk potyautasként, akkor talán semmennyibe nem kerül. Nem lehet tudni, akár ingyen is. De mondjuk nyilvánvalóan, hogy teljesen ingyen nem. Tehát a... <síns> <Örül> közöttök van? <már. gül> <gül> a bajom szívesen. <gül> Nem. Szerintem akkor további kérdéseket, ezt a sőzési Jó, rendben. Oké. Okay. Egyébként lehet, hogy ott közben is hozzám jönni, tudok videókat mutatni meg minden, úgyhogy képeket, hogyha valakit érdekel, meg itt leszünk egy darabig. Köszönöm szépen a figyelmet.